Hej och välkomna till Nu pratar vi film med mig Peter Och med mig Louise Och ingen Louise idag för han är sjuk och sen ska han åka iväg till Spanien Jaha. Ja, eh, vi sa det bra ja. <laughs> så, Men vi, ni får klara er med oss den här gången Ja, och det är väl inte så farligt eh, Som blomman eh, sitter säkert och säger nu när han lyssnar på det här är att Mer tid till Peter mm. Och mindre till Louis <laughs> mm, Och så blir det ju förstås den här gången Ja, och vi ska prata om eh, Maze Runner 2 och om äh, den marschen som vi faktiskt precis som nu inspelningen kommit direkt från bion på men äh, vi ska börja med, med Maze Runner The Scorch Trials. Ja, smaka på den titeln. Jag har dock inte läst eh, böckerna, i fall inte jag, jag vet inte hur du... Nej, jag har Nej. inte läst böckerna. Nej? Däremot så, i studiesyfte så såg jag den första Maze Runner innan jag såg den här. Mm. Nej, ja, jag, som eh, film tycker jag att det är... Ja, om vi ska gå till den första då, så tycker jag att... Eh, eh, jag tycker faktiskt om filmen, men... Eh, Ja, och det märks ju verkligen, det är tydligt att det är en ungdomsbok de följer. Ja, verkligen. Men sen har jag hört också lite folk som, ja, alltid, de följer inte böckerna. Men det är som sagt, det är ju det går aldrig att få med mm. det som står i böckerna. så är det med, Som vanligt. Ja, så är det med alla filmer. Mm. Nej, men jag tyckte, om jag ska säga någonting, jämförelse med den första majstranden, så tyckte jag ju bättre om denna. Sen skulle jag inte vilja säga att jag tyckte att den var jättebra, men det hände mer. Det var mer action och mer underhållning. Och eh, jag tyckte att det var mer runner i den här. Jag tyckte de sprang mer. <laughs> Vi sprang dem väldigt mycket. Eh, ja, det gjorde de ju. Nej, men det var, det var mer därför Jag tycker faktiskt om de tvåa mer också än eh, första. Så det, eh, eh, Ja, nu är det en vecka sedan vi såg den också mm. Typ <laughs> Ja, så på en... Folkets hus Här i Lidköping Ja, tack, tack. Folken Ja, tack jättemycket för det uh, ja, de, uh, ja, vi tackar Folken Ännu en gång igen, För det är ju de som uh, Är schyssta åt oss Som vi har, så vi kan gå och se filmen Verkligen Ska vi kanske ta vad det de springer Varför springer de så mycket i Meisranor? De har bra kondis. De har bra kondis. <laughs> det har de. Nej, nej, men ja. Det är ju ett äh, ett hot. Ett hot, ja. I första, I första filmen så var det ju... Ja, är det inte alltid ett hot med människa? Jo, jo. Ja. I första filmen så var det en kille som vaknade upp bland en massa ungdomar. Och så hade de en labyrint omkring sig. Och de visste inte riktigt... Ja, de visste knappt vilka de var faktiskt. De hade ju förlorat minnet, sina namn. De kom på sina namn efter en stund. Frågade mig inte varför, men så var det. Och då hålls det en liten fest. Och sen så hade de väl utforskat den här labyrinten i ett par år och kommit lite längre varje gång. Och ja, i slutet av filmen, spoiler- vi kanske ska säga det att ja, det, eh, det här kommer det. bli ett spoiler ett avsnitt så vill ni inte veta vad som hände i första Maze i uppföljaren till Maze och framförallt The Martian så, så bör ni ta det försiktigt, det här avsnittet. Men eh, om jag återvänder till The Maze så var det som sagt den här labyrinten och de sprang omkring och det slutade med att de, ja, de hittar en väg ut. Om jag sammanfattar det riktigt mycket. Och... Eh, de trodde att de hade hittat sin räddning. De åkte iväg med en helikopter. Och det var så som den första filmen slutade. Det blev en riktig kliffhängare. Och i uppföljaren så kommer de till en anläggning. Och det känns i början som att ja, men det, här kanske, det här kanske är rätt bra. det här Fast det visar ju sig förstås att så är det ju naturligtvis inte. Utan de har ju gått vad säger man, ur askan i elden. Mm. Även allting som är i första labrynten och det är ju en... En träningsanläggning, egentligen. Det är samma onda företag, Wicked. Ja. Mm. Eh, ja, och det är ju samma sak i, i tvåan på ett sätt, fast nu är de mer på utsidan då. Och förstår att Wicked in, ja, är fortfarande kvar och, och styr. Mm. Oh. Eh, nej, jag vet inte riktigt vad jag ska säga så mycket. Jag märker det nu att... Eh, jag kommer inte ihåg så himla mycket. Inte att filmen är kass eller någonting sånt. Du, du, du, du får säga att det är kass om du tycker det. men jag tycker inte det faktiskt. Eh, men man ska nog se filmerna i en efter en. Mm. Och det är ju enklare då när filmserien är slut. Men också som sagt, det är en ungdomsbok, det är en bok... Man ska nog ha läst böckerna faktiskt. Mm. Uh, just den här filmserien för att tycka om den mer. Alltså lite som uh, Twilight också tydligen. Det är också... Har du läst böckerna så tycker de om filmerna. Har du inte läst <laughs> böckerna så tycker du inte om filmerna. Och Men Maze Runner uh, tycker jag är snäppet värre än... Uh än att om vi ska jämföra de två. För eh, jag tycker om filmen ändå. Mm. Okej, nu talar jag för min egna del om den. Så jag vet inte vad du tycker om den jämförelsen. Eh. Ja, det är ju ungdomar och det är ju spring i benen på alla håll. Men eh, Scorch Trials. Eh, det finns ju också... Förutom att de springer från en ond organisation... Så finns det ju en sjukdom Som eh, numera härjar på jorden Och det sägs ju att de här ungdomarna Kanske Bär på ett bra immunförsvar Så att det skulle kunna bli ett Vaccin mm. Eller så Och eh, det finns ju ett viss inslag av eh, Zombiefilm skulle man kunna säga Håller du med om det? Ja, faktiskt ja. Den typen av zombie som springer riktigt, riktigt fort Hör ni vad mycket spring det i den här filmen? <laughs> The zombie runner <laughs> ja. <laughs> ja. ja Finns det så mycket annat att säga Nej ja, det det. Till Meister Runner 2 i alla fall Jag ger den i alla fall en tumme upp För han är Godkänd Dock inte på Bio behöver man nog inte se den Har du något annat att tillägga på det Um, ja. ja Unga bra skådesar faktiskt ändå Ja Vi kommer nog se dem Inga namn som jag har hunnit lägga på minnet så, men um, Fast uh, det är ju förstås um, Vad heter han nu? Hittar han inte Littlefinger I, uh, Little oh. i uh, Game of Thrones mm. um, ja, Just det, Aidan Gillen Han gillar ju ja. Mm. Så det var en stort plus att han med Och uh, Ja Mycket mer än så har jag ju inte att Säga faktiskt När det är filmen Nej uh, Tycker du att man ska se den då uh. Uh, Om man tyckte om den första mejsranden Och man ska absolut se den första mejsranden först mm. Tycker man om den så Sure, why not Ge den en chans Ja, men det är lite som jag sa faktiskt. Man, man ska se dem i, i en följd. Mm. Jag såg ju dem samma dag med en timmes mellanrum. Så att... Och det kan ha hjälpt, faktiskt. Det, det har nog hjälpt lite, för jag märkte det som sagt. När jag sa på bio och såg toan där att... Jag skulle nog ha sett första... Precis, för det är ju som sagt... Filmen börjar egentligen därför ska sluta. Mm. Och då... Ja, då blev det ju faktiskt ett litet... Vad som hände? Mm. <laughs> Och... Ja, för det var ju ingen supersammanfattning. Eller vidare bra sammanfattning i början av filmen. Nej. Det var ju... Ja. Det var väl egentligen ingen återblick. Nej, man fick se att han typ... Dök upp där bland folk och sen var det bra ungefär. Så att de som hoppar in i den här filmen utan att sätta första. De kommer nog inte förstå så mycket av bakgrundsstoryn. Frågan är är det någon egentligen som kommer göra det? Nej. När de vet att det är en Nej, det är fortsättning. Det kommer de nog inte. Och lika gott det kanske. Jag tyckte han var godkänd. Absolut inte mer. Nej. Nej. Nej, det finns inte så mycket mer att säga om mace-runner faktiskt. Ja, det, det var inget mais i. Nej, <laughs> inget mais! Nej, <laughs> i, det var ju inte det. Här. I den här runnen. Men, det var mycket eh, runner, men lite mais. Ja. Och jag tror du nämnde lite det lite att de byggde och en stor som en träningsanläggning då. Mm. Men. Ja, man... Nej, jag jag tar lite nu från luften här. Jag tror faktiskt att böckerna förklarar på ett annat sätt. Man, man ska nog läsa böckerna. Jag, jag kan inte säga något annat. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Det, nej, det här är en film som man inte vet riktigt vad man ska säga om faktiskt. Ja, det var som jag vet lite som första filmen som en, en bekant för mig sa också att de har ju ändrat, de har fått med grejen, fast kört en annan historia på det. Mm. Alltså lite som Marvel gör med sina cinema här nu, att de, de följer en, en historia- men de hoppar lite i hur karaktärerna kommer och vilka som är med- fast de kommer ändå så fram till slutet- Ja, precis. På, på samma sätt. De tar fast... en annan väg. Ja. Andra hjältar i, i grejerna snävt. Fast de får ihop det. Mm. Och det mm. får ju den här filmen också. Den knyter ihop påsen. Fast med ett annat garn. Precis. Om man, man så. Tycker jag absolut. Ja. Nej. Jag har varit nära på det flera gånger och säga. Ska vi säga det? Att det var det vi har att säga om Megs faktiskt. Och... Vi slängde iväg en liten tweet till lyssnarna att de fick säga vad de tyckte och det är ingen som har sagt något. <laughs> Nej, inte om den filmen. Det kommer uh, om nästa film, Dimashen, men uh, om just den här filmen, The Maze Runner, Scorch Trial, så... Nej. Nej. Och så kan det ju vara ibland, förstås. Ja. Ska det är vi kanske ta... inte så många som har sett den och vi kan ju förstå varför. Ja, Ja, det, det är som sagt det är många yngre som har sett den i alla fall. Ja, de hör inte av sig. Nej. Men ska vi ta och göra så att nu ska jag göra en liten så här cool övergång här. Mm. Ska vi ta och springa till mars? Det tycker jag. Då gör vi det. Det är långt till mars men nu kör vi. Ja. The Martian. Den filmen vi såg idag på video kom alldeles precis tillbaka från den faktiskt. Med Matt Damon som marsianen. Marsianen Mark Watney. Som, ja, som sagt spoilervarning nu. Nu blir det spoilers. Han blir ensam lämnad på mars. Ja, de lämnar ju inte honom med flita utan det sker en olycka i början av filmen. Väldigt tidigt faktiskt. Ja, och nu säger vi. Nu är det som sagt, väldigt mycket. För mm. nu har vi precis sett filmen. Så precis. Nu kör vi i början till slutet. Två och en typ. halv timme nästan var den. Eh, ja. Mm. Och eh, som sagt, det sker en olycka i början av filmen. Han blir ensam kvar på mars. De trodde inte att han klarade sig. Eh, så de. Ja. Eller bli en storm Ja en storm, det, det var inte så himla lätt för dem att stanna kvar Längre än de gjorde De var verkligen tvungna att sticka därifrån illa kvickt Och de hade inte chans att gå tillbaka Och kolla efter dem faktiskt så att, Men de åker därifrån Tror att han är död, men det är han inte Och det ja, Vad skulle då filmen handla om liksom? Kom igen, liksom. Vi fattar ju att han har klarat sig men, ja det har vi ju sett ut Ja med. precis nej men Han är kvar på mars Och eh, nu måste han ja, Komma på ett sätt att klara sig Tills eventuell hjälp kommer eh, Han vet ju inte att eh, De efter ett tag eh, Får reda på att han lever faktiskt Men eh, han hoppas ju Att de ska ta reda på det Och eh, han skickar meddelanden Och ja Till slut så får han kontakt med jorden och under tiden så har han hunnit... Äh, han är väldigt smart, Matt Damon. <laughs> ja. Det är roligt att säga att det är Matt Damon på Mars istället för Mark nu. Kan vi inte säga att det är Mark Matt Damon? Det är ändå han som är The Martian. Äh, ja. Ja. Och då måste vi också... Eller jag måste... Matt Damon. Precis. Nej, <laughs> äh, men... Äh, jo. Matt. <laughs> Matt. Matt Damon, kanske. Nej, men ja, han... Äh, äh, ganska rulligt, alltså, Han har ju sitt lugn ändå. Äh, och så roligt nog. Men... Han bryter ju också väldigt mycket ibland, äh, alltså ihop. Bara, fuck, det här är... Ja, äh, det är sjukt. Mm. Äh, och han kör ju den här grejen att... Han pratar och förklarar lite då för sig själv och det är ju för att vi ska eller tittare ska ska förstå lite och ja, givetvis. Ja, det är ju smart gjort där för att han spelar ju in filmer och kommunicerar med jorden så att då får han ju en ursäkt att prata för sig själv in i kameran då och, då och förklara vad han gör och sådär. Ja, men det är jättebra för att Ja, men som alla har ju bloggböcker och sånt där och sånt har ju alla som har blivit strandsatta någonstans har ju dokumenterat. Ja, det vet, om... vi, det vet vi ju själva när vi har blivit strandsatta någon gång att det är ju det första vi gör liksom. Har du blivit det? Dåligt. Ja, någon gång har jag väl blivit strandsatt, kanske, men... då? Ja! Jag har aldrig blivit strandsatt. Ja, nej, det... Du vet, man går vils i skogen och så tror man att allt hoppar ut och så börjar man hitta en kott och så börjar man rista in små meddelanden i träd. Har det aldrig hänt dig? Nej. Nej. Ska vi ta en snack någon det... Ja, det, det pratar vi om. Det, det är en annan podd. Det är en annan podd. Ja. Skogsmedlepodden. Precis. Ja, nej men... Eh, ja, nej. Han får ju som sagt kontakt med eh, jorden och så... Han har ju börjat odla... Han är ju... Vad heter den? Nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Han är ju så här... Eh, Botaniker? Ja. Han är ja. <laughs> ja, men det är bra. Då får de lite plats också i ja. rötan. Den stora duken. Så han... Eh, han vet ungefär hur han skola. Använde sin egna skit. Mm, han är skitsmart. Ja. Och han lyckas ju odla på, på Mars. Och det är ju sånt som... Ja, om vi nu ska flytta till Mars så behöver vi kunna göra det också. Mm, då vet vi hur man gör det. Eller kanske. filmen så funkar det. <laughs> ja, precis. Vi kan väl inte gå i god för riktigt hur Nej. den är på alla punkter, men... Det är underhållande att se om inte annat. Ja, men det är också det att det tar ju. Han får ju kontakt med, och det tar väldigt, väldigt lång tid som sagt för jorden då, att skicka en hjälpgrej mm. eller hjälpkapselbesättning till den mm. och hämta den. För allting är ju som sagt det är ju med mat och vatten och. Alla dessa grejer som löser att överleva. Vad jobbigt det blev. Mm. Eh, ingenting räcker till egentligen. Men eh, han klarar ju han till och med att få ihop eh, mat. Eh, I beräkningen och att det ska räcka längre än vad, vad det skulle ta. Jaha. Så han skulle alltså ha mat på hemresan och mat ja. när han kommit till jorden igen. Ehm. Um. så sagt Det händer saker igen Ja <laughs> Jo de um, försöker ju Anordna en uh, räddningsaktion Och få uh, I vägen raket till uh, Mars och eftersom det är spoilerfyllt Så kan jag säga att Det funkar ju så där. den raketen uh, Exploderar ju strax efter start mm. Och uh, Där kände jag att det var lite fånigt faktiskt För att um, de säger det att ja. Det, ja i, princip, I princip så säger de att ja, men jo, det, det går ju bra. Så här, men det kan ju börja gå dåligt. Och 30 sekunder senare så går det riktigt illa. Um, inte just den med raketen, det kommer senare. Men det som händer är att det går dåligt för Metamäten för att hans anläggning som man håller på det med ja, alla grödor och så där mm. Den fackas sig upp. Han råkar spränga. Ja, och detta händer alltså strax efter att de säger att ja, ah, men det kan börja gå dåligt så alltså gör det. Det. Ja. det hade varit mer effektfullt tror jag om de inte hade liksom nästan förvarnat om att det kan börja gå dåligt. Mm. Och, ja. Det är ju så här som var lite spänning. Och sen är det ju också det att då får nasa jobba snabbare. Mm. Men allting är så här jag Det är inga timmar vi pratar om, det är månader vi pratar om, det är veckor och så här. Solar. Ja, jag tror det. Men alltså, allting skulle byggas också. Och man bygger ju ingenting på... på en kvart. Det är mm. I veckor och månader. Mm. Eh, för de har ju ingenting... De är inte som mattona som säger... De har ingen rymdkapsel färdigt i ugnen. De får mm. ju bygga den. <laughs> Precis. Det de har är potatis och bajs. Ja, han har det. Ja, han har ju sina kamraters bajs också. Fint paketerat, måste jag säga också. Mm. Men som sagt, det var bra... För... Jag tyckte att det var rätt så bra förklarat med tiderna och att... Man fick se... Det tog väldigt lång tid. Det tar tid. Som jorden ska ju göra saker... Ja, han det ju, han kunde färdas sen i fem timmar vad det var med sin bil Och sen var han ladda batterierna i tretton timmar mm, Ja, det är elbilar alltså det... Ja, han kan inte sätta sig och spela Candy Crush mitt där för nej, nej, nej, till exempel så, Tidsgrejen tyckte jag var rätt så bra Den är inte som den var riktigt i perfekt Rim där när de kunde bygga robotarna Som är jättestora Och allting och hangarer och sånt där Ja det gick fort Typ på två månader Han de gjort... inte murar också Ja, mm. hur fort som helst Här visar det sig att Det tar verkligen tid mm. Han var ju på mars där i ett och halvt ett ett år Efter mm. de hade Det tar ganska lång tid alltså Och de beräknar ju från början Att han skulle klara sig en månad högst Så att han han, ja, han lyckades ju göra vatten. Han lyckades odla potatis. Hur han lyckades få löft till så lång tid, det blev jag lite osäker på. Men... Ja, löften blev ingen riktig förklaring på. Mm. Eh, nu har jag, jag aldrig varit på en ur koloni på Marschälre, så jag vet inte. någon. Några system som skapar det, jag vet inte. Mm. Det kan vara något sånt. Ja, du tänker som uh, Total Recall att det finns alltid en maskin någonstans som kan skapa sig vid behov. Som de har grävt ner mm. ja De skickar inte upp syretuber riktigt, det är väl någonting som om man... Ja, jag... Det är science fiction, ja, ja, ja. ska vi kanske tillägga. Det var inget att kommentera alls utan detta var science fiction. Det var ja, ja. Ridley Scott science fiction. Ja, inga aliens dock. Nej, precis. Jag satt och kollade om jag kunde se en Cilomorf krypa upp på något berg. Ja. Jag, jag gjorde inte det. det. Uh, Eller det fanns ju en alien, det fanns ju en marschen. <laughs> det var inte så roligt. Oh. Uh, nej, uh, och vi hoppade lite, jag märker. Men som sagt, de uh, NASA också, de... Uh, de talar ju inte heller om det för den andra besättningen. Nej, och, att han har klarat sig. Nej, det tog två månader innan de berättade något. Mm. Eh, det var lite synd faktiskt, att man inte riktigt... Eh, man märkte att de var ju ledsna, och att de lämnade den och sånt där. Och, men... Alltså, under den tiden innan de här två månaderna skulle jag gärna vilja ha sett mer inne i hur de hade mm. Ja, det. Mm, jag hade också velat se hur de så hanterade alltså, den här sorgen. Och... Ja, tänk när alltså första veckan och sånt här, första dagen, eller precis när de åkte. Mm. För att de måste ha haft en väldigt stor diskussion om... Är han du har det hänt? För ingen visste de tog ju också och sen var man tvungen att dra... Mm. Uh, Ja, men kontakten som de hade med NASA och sånt här och hur... Ja, få något. De måste ju prata med någon... Någonting de inte förstår. Mm. Det finns lite psykolog grejer för dem också, men... Eh, när man kom tillbaka till dem när de berättade, ja, det var lite... Ja, fan, ja, det var mitt fel ja det var synd och hur ska vi göra och... Nej, jag, jag vet inte. är du med på vad jag menar? Ja, jag, förstår, jag tycker jag att det inte är riktigt att... Det fattades någonting där. Det fattades någonting där mm. som man kunde bygga dem för... Det skulle nog hjälpa lite mer på ett annat sätt. Det var väldigt mycket fokus på det tekniska, att nu ska vi bygga någonting, tidspress. Vi ska... Det var kanske lite för lite fokus på hur människorna hanterar det mer personligt. Ja, de kunde fått med mycket mer annat, för som sagt, det var väldigt mycket med för Matt i då, givetvis. Men det är lite som jag satt och tänkte på, och sen hade säkert fler också, du med, men som blomman då, han hade skickat en tweet till oss. Ja, jag ska ta fram uh, den här så ska du få ja, läsa okay. upp den. Mm. Äh. Nej jag har faktiskt inte läst upp den för han har skrivit jättelångt och då orkar han inte läsa <laughs> Lite, ja, nu när ja. han ändå har skrivit Ja, okej okay, vi Jag ta lite blomma, han tycker att han var välgjord och Jonathan var... Blomberg på Twitter Ja ja, eh, Att det var slikt foto och och sånt där eh. Men eh, det jag egentligen vill komma till är att eh, det han tyckte och det är lite som en annan tyckte också att filmen är egentligen är ett eh, måste se. Och filmen är i... i faktiskt i, eh, i samma format som Gravity. Fast med en Castaway-story. Jag ska inte läsa upp vad han har skrivit då. Nej. Så. Nej? <laughs> <laughs> du kan väl sammanfatta lite vad jag tycker. Nej, men, men som sagt... Eh, det blev väldigt mycket eh, Robinson Crusoe, och Castaway på ett... Fast han hade ju ändå som kontakt, han var ju inte själv. Han hade ju en kontakt ändå som är med jorden. Mm. Och saker tar väldigt... I Kelsberg hade han kontakt med en fotboll om jag minns rätt. Mm. Wilson. Mm. Heter han inte så? Jo. Ja. Men det var inte riktigt så jag menar. <laughs> men sammanfatta Blomberg lite där. Ja men jag läser. Gör det du, så, jag lite kaffe till Gör mig. så. Nu kära lyssnare så ska jag läsa vad Jonathan Lundberg har skrivit på Twitter. Han tycker om The Martian. Att han var bra, välgjord, extremt snyggt foto och väldigt spännande från Mav Cabrioléns uppskjutning fram tills att han var ombord på rymdfärjan. Svårigheterna är givetvis hur förutsägbar han blir i och med upplägget med att han ska vara där ensam. För att det ska bli en film så måste han ju överleva varje prövning och allt kan såklart inte gå exakt rätt hela tiden. Men när slutet av filmen närmade sig så kunde de ju teoretiskt döda honom och fortfarande ha en sorg med alla människor på torgen som började gråta. Och de hade kunnat ta med hans föräldrar som man hälsade till och så vidare. Och där började jag faktiskt känna verklig spänning. Som helhet så är filmen som sagt supersnygg och helt klart välgjord. Alla skådespelare gör sina roller bra, framförallt Matt Damon, som dock tyvärr måste hålla en del konstiga monologer för att publiken ska veta vad han gör. Med kamerorna och hans showiga persona så lyckas de få hans monologer att kännas naturliga. En måste se film i, i Gravity-format med en castaway-story. Men även om Interstellar är fylld av overkligheter och hittar på jämförelse med den, så fick den mig att känna otroligt mycket mer för karaktärerna. Det var allt. Tack och hej, Jippie jag i avslutan. Och med en liten puss smiley. Med en liten puss smiley. Ja, men vi blombade att du hörde av det. Ja. I alla fall. Ehm. Ja. Ehm. Det var en ganska bra sammanfattning. Just det med ja, Gravity och Castaway. Det är mm. ju de filmerna som Tankarna gärna leder till efter man har sett den här. Mm. Fast det är ju. Ja, som det är, sagt. det är okay. som sagt hur fan skulle man reagera om man själv blev? Det är alltså lite som gräbet där, alltså Ut i rymden. Alltså, vad fan skulle man göra? Jag skulle nog inte palla och någonting sånt där i alla fall. Nej, det går ju inte bara att skrika på hjälp. Liksom. Nej, för det är ingen är inget som gör dig skrika. I rymden? <laughs> Nej. Nej, men... Uh, det är tema i alla Ridley scott filmer vill vi bara tillägga här att ingen kan höra det i i rymden. Nej. All, alla filmer med Ridley Scott är så. Mm. Mm, nu försöker jag tänka <laughs> på något låt här. Ja, är det så? Så är det. Ja. the loud sound It to It came back like a of style. Vad har vi mer? Och tillägg om det är Martian. Skådespelare. Ja, eh... Finns det gott om? Och många kända till skillnad från eh... Mace Runner. Ja, eh, Sean Bean tyckte jag faktiskt... Sean eh... Banan. Sean Banan ja. eh, nej, Men Han tyckte jag faktiskt... Han kändes konstig. Jag, jag, jag vet inte, en... Nej, jag tyckte inte... Det var rätt roll för. Nej. Uh... Game of Thrones. Går du inte att lita på honom riktigt? Nej. Det var dock lite kul också att de pratade om Sagan om ringen. Och så sitter Shamiro också och förklarar. Mm. Ja, det är ringen. Ja, just det. Han är både... Jag tänkte, ju natur... jag tänkte ju naturligtvis på Sagan om ringen. Jag såg inte att gick och lita på Men han är ju med i Game of Thrones också. Mm. Han är med det mesta. Ja, faktiskt. Ehm... Uh... Så det var li lite kul. Och uh, ja, det var ju lite humor i filmen. Uh, och... Uh, Mike Pina... Mm. Uh, var ju också med. Uh, dock uh, gjorde han inte så mycket humor som man gjorde i Ant-Man. Nej. Uh, men han var ju glad att vara. Det var lite typ som... Uh, när de ställde en fråga här. Till... Uh, de andra i besättningen att eh, om de vill åka och, och hämta med Damon ja, det är ju typ så här ni, ni, ni nästan igen eller ja, din, ja. ja de vill ju komma hem men ja, ni får vara ute dubbel så lång tid ute i rymden så var det lite kul att han tvekade inte, han bara men <laughs> skrivit mig, jag skiter i allt annat och ändå så hade han ju fru och barn Ja, precis. Men nej, det var lite humor i filmerna då. Man ska skrattade mm. med Damon. Det... Ja, men så var det. Körde ju lite också och det blir lite roligt. Kiss och humor mm. Det är alltid roligt. Spelar det spelar ingen roll hur gammal man är. Nej, och sen så det är ju... När det gäller överlevnad så är ju humor väldigt viktigt också. Ja, faktiskt. Humor är en av de stora grejerna i... Hoppet Absolut um, um, Jag vill gärna nämna Kate Mara också Som var med i den här filmen Som jag tyckte var väldigt bra Och uh, hon var ju en av de bättre sakerna Tyckte jag om hon, hon var med i senaste Fantastic Four Rebooten Och det tyckte jag att hon var En av behållningarna i den filmen Och uh, jag tyckte också att hon gjorde ett, En väldigt bra insats Nej, jag tycker inte hon ska få jobba Någonting med film överhuvudtaget. Jag, jag vet inte. Jag tycker inte Hoppsan. om Ja, jag tycker inte om henne, alltså. Det, det är något. Eh, samma som i House of Cards, till exempel. Nej. Det finns andra skådespelare än hon. Det, det är något speciellt. Men... För, för dig är, är hon bara en mara, alltså. Ja. Ja. <laughs> Jajamän <laughs> uh, Nej Han tycker jag faktiskt inte om Nej Men sen hade vi också Jeff Degnes där Som uh, Nasas vd mm. uh, Vad tyckte du om hans Prestation um, Han var ju en väldigt osympatisk Karaktär mm. um, Som Ja men som skådespelare så funkar ju Jeff Daniels Och jag... Jag har inget mer att om Jeff Daniels. Nej, men han... Jag tyckte det bara var lite roligt som sagt i, i början där när han pratade för för folket och att, att Mark Watney mätte imman där alltså att han var död. Mm. Så när han stod och pratade ja jag satt bara och tänkte på dumma och dummare alltså. Mm. Det är... Ja, men visst, Jefta och det är dum och dummare, det är ju... ja, Det är lätt att förknippa honom med det. Det är jo, ju för, en klassisk roll. Ja, men han har sagt att han... Eh, skulle... Vad heter det? Han var... Vad heter den när man är... Chef? Nej. NASA-chef, Nej. Nej. Ja men han var det, men du tänkte på något annat, men han var en ja, bra chef i film. När man inte är eh, löjlig och rolig och sånt här man är mer allvarlig, seriös. Ja. När han försökte vara det eller när han när han körde så vill jag hela tiden sitta där och bara. Nja. Peta Få, hål på honom. Ja, peta hål på och får han till någon eh, Får han till eh, vad heter det, dum och dumma karaktären. Mm. Vem var han nu än? Var han dum, eller var han dummare? Jag har glömt av vilken han spelade. Han var dummast. Han var dummast. <laughs> nej, jag vet inte. Han var väl dum. Han var dum. Och om vi nu ska prata om dubbeldubbar. Nej, nej, nej, nej, nej. Både nya har jag inte sett och det. Vet jag inte om jag vill se jag nej, det? Jag är Vem vill inte se? Nej. Då kan jag se den andra de gjorde istället. Mm. Uh... Ja. Ja. Säga, finns det att säga mer om skådespelarna? Hmm. Ja, det kom in lite en annan kille där in där också som heter så jag tyckte det blev lite roligt som heter Rich Purnell som... Skådespelaren heter Donald Glover. Ja, han var ju så här lite rolig där att... Vad jobbade han med? Han jobbade på en annan liten avdelning? Ja, han Längre var ju bort, typ. en datakille. Ja. Skitsmart. Som kom på en uh, lösning hur de skulle få tillbaka den här besättningen som var på väg tillbaka till jorden. Men han kom på ett sätt att skicka tillbaka dem till Mars istället. Mm. Och det blir lite kul han bara springer upp på högkvarteret på nasa och och egentligen bara styr och ställer Ja precis ja, han, typ. han fick ju en idé Sen drack han kaffe Och sen så sprang han till En superdator de hade på NASA Och det pluggade han in sin laptop mm. Och sen på något sätt Så utförde den En beräkning på hans teori Och Så dök svaret upp i hans laptop Och då ja Teorin fungerar och så blev alla glada och allting löste sig. Så han, han var... Ja men han var en frisk i filmen. Ja, han fi jag, han, jag tyckte om honom. Han fick nog en fasta ansdärning. Det fick han säkert. Ja. Men sen det var det också lite kul också att han... ...sket Den är ju som med vem... Jeff Engels var han. Frågade, ah, du är? Och så sa Jeff Engels där att... Ja, jag är nasa vd. Och då är det typ... ja. Tänker man, men det skiter <laughs> Richard överhuvudtaget i. Ja. Han bara, ja, man. Kul för dig, men så här gör vi. Det, är, det, är, det var en rolig scen faktiskt. Verkligen. Han mm. bara struntade i liksom, aha, not impressed. Sådär. Um. Och kan inte jag få nämna bara att uh, han ju i rösten till Miles Morales i Ultimate- Spider-Man-tv-serien också. Mm. Och jag tror jag sa skulle... det till dig på bio: att ja, men det är ju sedan Ultimate Spider-Mans. och röst. skulle de nu, om vi ska gå över till det här, skulle de nu i nya spider man köra Med med Morales så skulle han ju ha huvudrollen. Ja, han, han är ju som jord för rollen som Spider-Man. Ultimate Spider-Man. Ja, han passar ju. Morales mm. är ju också mm. är en svart kille så, och det är ju han med mm. så. Och han är ju rösten, så det är ju passat. Mm. men det var... Alltså vi får in lite Marveler här med Ja, men vi gillar Marvel eh, Vi gillar Marvel Och nu när är Louis är borta så har han ingenting att säga till om Så att, eh, ja, vi är ju bäst? Marvel eller DC Comics? Marcus, Marvel, givetvis Så? <laughs> har visst, vi sagt det? Med? Ja, vi sticker inte till Spanien mm. Vi blir inte sjuka mm. Nej. Nej, vi gillar våran lilla Louis ändå, men... Det gör vi eh, Tillbaka till mars då Mm. Vad. Ja, hjälpen kommer ju till slut. Och eh, det återstår bara för Matt Ayman att ge sig upp i rymden och träffa sina kamrater igen. Eh, jag tyckte ändå att han höll sig vid ganska god vigör, Matt Ayman, Med tanke på att han i princip mot slutet fick äta en pytteliten bit av en potatis eller... Var, bara... det var, var, det någonting... mycket... var det någonting annat han skar i där? Små bitar av det brud eller någonting? Var det någon så här köttfärslimpa? Eller? Köttfärslimpa? Eller, jag var jag, det var väldigt litet åt i alla fall på ja. slutet. Han fick ju ja. ransonera som 17. Det var väldigt mycket fokus på mat. Ja, uh... mycket mat. Ja, det... Det matiga han borde han ha hittat nästan. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men det var väldigt mycket... Just mat då. Damon, ja. ja men det hör vi ju mat Damon uh, Ja Alltså mat behöver man inte varje dag heller uh, Men uh, nej All, Allting man skulle göra så var jag tvungen att räknas med, med mat mm. uh, Ja Det var ju lösningen också varje gång att när det fördröjdes hur lång tid räddningsaktionen skulle ta att nå honom så började att lösningen att ja men då sker vi ner på maten så klarar han sig längre. Mm. Men ja som sagt, sen mot slutet så kommer hans kamrater förbi fast de kan ju inte landa såklart eller ens gå in i mars för att det skulle paja den hastigheten de håller och då skulle inte bränslet hålla riktigt vägen tillbaka till jorden för de ska ju tillbaka till jorden sen också så då var Matt Damon tvungen att skickas upp i rymden och träffa dem där och då blev det mer spännande faktiskt det var ett av de mest spännande momenten i filmen tycker jag mm. ja, men klart givetvis blir det spännande på slutet igen och ja, han är tvungen att ta sig ut i ut i atmosfären Mm. Och han är tvungen att ha väldigt mycket fart. Så han får ju alltså slaktar den här lilla kapseln på delar. Väldigt mycket. Mm, Till och med taket. Till och med taket. Och. Nasa som är så smart. Man kan ju undra lite hur de. Tänkte det också egentligen. För det. Ja, de så täcker man en presentation. Men den lossnar ju, men alltså det är ju tyg. Eller tyg är det inte inte. Plast kanske? Ja. Jag som har jobbat med presentationer också borde veta vad det är för material. Men eh, eh, den lossnar och givetvis så blir det också så som ett, tänkte en skål mm. med tak åker det sen försvinner det. Såklart, lyftmotståndet trycker ner den då, så att han bromsas ju. Mm. Så han hamnar väldigt långt ut ur sin det gjorde han. bana än var det som var tänkt. Mm. Och då fick de improvisera, hur löser vi detta nu? Marvel. Marvel. Iron Man. Ja! Han läckte armen, han gjorde hål i sin dräkt så han fick eh, luft så han kunde släppa ut med ena handen så han flög som ärme. Han säger det faktiskt. Ja. Det är, det är lite av hans dröm där. Han vill leka armen. Mm. Det är lite han som vi tänker så som i filmen Wall-E. wall, -E. mm. wall -E, han använder ju för att åka. Mm. Så samma sätt gör ju alltså då Matt Damon då, fast med, med sin dräkt med med luft. Ja, gjorde de inte så i Gravity också förresten. Ja, det... Inte gjorde hål i Nej men eh, luft är ju väldigt bra Att styra med i rymden För att ändra riktning och så där. Mm. Det är ju... Ja det är ju så de eh, Väl förflyttar sig lite Med sina eh, Jackor man har satt Ja precis Vi har ju inte varit i rymden Vi kommer aldrig komma i rymden heller Ja det vet vi inte Vi kommer inte Det vet vi inte men okej okay. Inte du och jag som sitter här. <laughs> jag hoppas ju det. Ja. Eh, nej, men. Eh, ja, där får du en 4-5. Eh, alltså en och en halv tumme. Är det en och en halv tumme motsvarar det 4 <laughs> Jag vet inte det här tummsystemet är ägget bra då. Men, eh, Detta med betygs. Men ja. man vi ska sätta en 4-5 skalare. En 5-gradig -skala skalare. Ja. Så vi jag fyra av fem. Okej. Okay. Jag nöjer mig med tre faktiskt. Okej. Okay. Mm. Jag tyckte att den... Uh, Okej. Okay. Den är uh, väldigt välgjord. Mm. Väldigt snyggt foto. Bra musik. Kanske lite mycket viskomusik. Ja, visko -musik. ja, ja det, det var väl... En du liten... ta det? Nej, det var väl en komisk komiskt inslag bara. Det att Den musik han lyssnade på var musik han inte tyckte om. Och det var... Disco, typ. Mm. Men eh, sen den andra musiken de hade i var ju rätt så rolig. Ja, precis. Och givetvis så ska de ju ha lite med David Bowie också. Här mm. Ja, det var riktigt bra. ABBA var med. Det var väl lite småkul. Ja, var det inte äh, Herr Williams som hade gjort äh, musiken var det Harry Gregson Williams eller John Williams? Jag vet faktiskt inte. Ehm... Jo, Harry Gregson Williams. Ja. Mm. Ja, det är ett namn jag känner igen från andra produktioner. Ja, men det märkte man ju också. Det var musiken gjorde rätt så mycket stämningsfullt i. Absolut. Men som sagt, jag tyckte att den var väldigt välgjord fast och. Jo, jag blev underhållen. Men. nej. Ja. Även som det är Kritikerna är. Eh... Man vet ju vad man får. Alltså, det är här är en person som ska klara sig på mars till hjälp med kommer. Och det är ju vad det är liksom. Det är. Mm. Jo. Man visste väl att det skulle gå bra. Mm. Skulle... Ja, det tvekar jag ontatt, Nej, och inte Och skulle det gå dåligt så hade vi nog fått reda på det Ganska tidigt med dagens internet mm. eh. Sen så kände jag lite Det här Amerika fuck yeah. Det var lite, <laughs> lite NASA, lite amerikanska flaggor och liksom. Ja men de var ju tvungna att få hjälp av Kina Var det väl Det var de ju tvungna att få också Det ja. kändes som en så här Duex-mackina, ursäkta om jag inte uttalade rätt Liksom att åh, nu, nu har vi ju uttömt alla våra möjligheter Ja, men då har Kina en hemlig raket på lager som Ja, men den kan vi använda så, Eller den kan vi erbjuda NASA att använda sig Ja. Så fick de fram, ja. Mm. Nej, men så har i säger i, i reklamen och så här på tv. Och det är att pleating uh, är, är enliga och det är årets bästa film och bla bla bla. Nej är det i året. Nej, nej, enligt mig så är det för att ja, det inser den ut enligt mig. Eh, men... Eh, nej, det här kommer på andra annorlunda. Alltså den var bra. Och man ska mm. se den på bio faktiskt. Mm. Så äh, har ni nu lyssnat nu på det vi har sagt eh, utan ens ha sett filmen så gå och se filmen. Uh, det tycker jag absolut Ja, det förstörte just uh, stämningen ändå Därför, Stämningen kommer du få när du ser filmen mm. uh, Sen, ja Det var schysst mm. Jag vet inte riktigt vad man ska säga med Man blev underhållande Det var valuta för pengarna faktiskt men jag tycker vi börjar bara svamla på här nu om, om vi fortsätter så mycket mer. Mm. Har du något att tillägga? Nej, jag har inget att tillägga. Ska vi eh, kanske köra lite flickchart? Vi kör en liten flickchart och sen blir det bra med det. Mm. Jag vill bara passa på och eh, nämna att e-sportcentret eh, e här i Lidköping. I regi av Lidköpings eh, Från och med denna månad På torsdagar Där de i vanligtvis bara kör eh, TV-spelkvällar så har de även 3DS-kvällar samtidigt nu eh, och... En idé jag kommer faktiskt Faktiskt! Det är tack vare Peter som eh, det är numera Även är 3DS-kvällar på torsdagar På Lidköpings e sportcenter i Sockerbruket Så att Har ni någon 3DS så kom dit Har ni ingen 3DS kom dit ändå Kanske ni träffar på oss. Eller bara har roligt tillsammans med tv-spelsintresserade människor. Ja, ganska lokalt nu dock. Men eh, som sagt. Eh, kom till Köping och hälsa på. <laughs> ja. Så finns det. Nej, men, eh, det är ett av våra stora intressen. så att, eh, Ja. Nej, men lite reklam till dem också. Så det, mm. Lyssnar ni nu så får ni gärna bjuda på en kopp kaffe nästa gång jag kommer. Mm. Äh, bara en grej. Men strunt samman, nu blir det frittkört då. Men yes. lite snabbt där. Och då fick vi... Louis. Veto och sånt, det är svårt när man är två personer. Ja. Äh, fast veto ska vi ha så vi är en liten provisorisk här nu. Jag tar en. Ja, vi papperslapp. Jag trycklar upp en papperslapp. Mm. Och så gömmer jag i handen här bakom. Och så får du bara välja. Den som får lappen har veto. Ja, då tar jag på ena handen här. Och då på. har jag veto. Ja. Och då fick vi eh, Louis bästa film. Haha. Nej, det är Prestige från 2006. mot eh, Reserved Dogs från 92. Hmm. Jag tycker om både är Prestige och Reserved Dogs. Den var svår, men... Eh, hmm. Riktigt svår. Nej, äh, jag, jag säger nog Reserved Dogs faktiskt. Eh, det är ju rätt i, för det gör jag med. Yes. det är... Eh, väldigt, väldigt bra. Mm. Då fick vi Charles Englar från 2000 mot Kung Fu Panda från 2008. Um, jag har inte sett Kung Fu Panda, på jag minns i alla fall. Så att jag kan inte uttala mig det riktigt. Nej, äh, men då byter vi den. Mm. Gör vi då. Spännande roll. Då fick vi Gangs of New York från 2002 istället. Och det spelar ingen roll vilken film för så kör jag där är inte jättebra. Så Gangs of New York. Absolut Gangs of New York. Den tycker jag är jättebra. <laughs> ja. Det är Leonardo DiCaprio. Ja. Tar vi den. Då fick vi Battle Ohoho. Los Angeles 2011 mot Hajen på 75. Och jag har nog inte sett Battle Los Angeles 2011. Då byter vi eller från Nej, Vilke, vi vilken annan. är det? Nej, vi tar bort den. Mm. <laughs> då fick vi Star Wars episod 2, Attack of the Clones på 2002. Nej, det vinner ju Haggen. Jag säger samma sak, Haggen vinner. Då fick vi Argo från 2000... 22... <laughs> jag kan ju inte prata längre. Ska jag ta över? Nej, det ska du inte. <laughs> Argo från 2012, säg årtalet då. 2012. Ja. <laughs> Året då värden gick under. Ja, mot The Truman Show från 98. Mm, jag är väldigt förtjust i The Truman Show. Argo är väldigt bra, men jag är väldigt förtjust i The Truman Show, så att den säger jag. Då slänger jag faktiskt in mitt veto på Argo. Ser man på? Mm, mm. Nej, men alltså, eller, jag kanske inte behöver använda vidare. Jag kanske kan övervinna dig. Mm -hmm. Nej, men, det, det tror jag show är bra, men, nej, nu kommer jag inte på hur jag kan det här. Så alltså, mitt vete hamnar på Argo. Vad säger du? Det ser sent. inte trött. Eh, två till, eller? Två till. Det. Då blir det tre till. Då fick vi... A uh, Colbert Christmas, The Great <laughs> Gift of... <nej. laughs> Ingen av oss har hört talas om den. Nej, vi tar bort allt utan att säga vad det <laughs> var. Bruce Almighty från 2003 mot GoldenEye från 95. Jag säger GoldenEye. Jag ja, <laughs> med. Väldigt bra film faktiskt. Mm. Och väldigt bra tv-spel. Det är en av de bästa bond ett och de bästa... Eller kanske det bästa filmspelet. Det kan vara det bästa filmspelet. Vi säger det. Ja, vi säger det så länge. Ja. Fick vi Van Helsing från 2004 mm. mot Indiana Jones and the Temple of Doom. Det är det där igen då? Mm. Från 84. Och det blir ju Indiana Jones. Och den här blir... gången säger jag inget annat. Det håller bara <laughs> klart med. Man Absolut, hade, Indiana man, Jones eller Temple of Doom. Ja, man hade sin skit. Då fick vi Closer från 2004 mot Born Identity från 2002. Oh, lite mätt men där. Fast Closer har jag inte sett. Nej, det Roberts verkar som. Nej, jag har mm. inte sett den. tar vi bort. Då fick vi Simson The Movie från 2007. Nej, det blir Born Mm, ja I, I det här fallet så får jag säga det Born Identity Ja, tar vi sista nu då mm. Oj Då fick vi Trong från två Eller från, <laughs> inte Det är faktiskt 1982 Originalfilmen tror jag Ja, vi. första Mår mm. <laughs> Jumanji Från 95. Mm um ja den, den var faktiskt svår Bara. hade det varit en vad ska jag säga remake in oftrång eller den, inte remake remaker, nej jag, en, vet, en jag, vet, jag, vet, jag vet att det är en riktig uppföljare Nej, en nya ja men 2000, 2000 års versionen av det är sent killa mm. lyssnare jag säger Jumanji gör det Ja. Jag vet faktiskt inte riktigt. Nej, den, var, den var jättesvår. Jag, jag gillar alltså troan. Juman gillar jag också. Ehm. Men nej, jag blir nog gladare. Jag uppskattar nog man ju mer. Alltså skulle jag sätta på Tron här nu. Mm. Jag ska säga så. Vi ser Tron och sen ser Jumangi Så ska jag nog ändå så vara. Må bättre efter Jumanji. Mm. Det är samma som vi ser Jumanji först. Och sen Tron så skulle jag nog må bättre av Jumanji ändå. Ja men Robbie Williams blir man ju alltid glad av. Ja. Jo. Nej. Det får bli Jumanji då. Ehm. Mm. Um. Det var, ja. Det var det sista. Det var det, ja. Ja. ja. Um. Vi ska tacka... Vi har ju tackat Folkets hus i Linköping för Mace Runner, men kan tacka dem en gång till för att vi fick se The Martian ikväll. Ja, för alla våra biofilmer faktiskt. Ja, alla biofilmer, naturligtvis. <laughs> men ja, nej... Så här blir det, vi kände att vi behövde prata, vi behöver vi göra vårat lite. Eh, och Vi ger inte Louis eh, Semester fast han sticker, han får jobba. Han får Han får bidra med något. Mm. Jag vet inte vad jag skulle säga. Det var något som lät bra. Ja. Nej, det blir bara svammer, svammer, svammel. Ska vi avrunda med lite kontaktuppgifter kanske? Ja. V var finns vi? H hur når folk oss? På nätet. På nätet. Överallt på nätet. <laughs> nu pratar vi film. Det finns... Ni kan skicka brev till oss. Nu pratar vi film. Snabbla.gmail.com Ni kan besöka vår blogg. Nu pratar vi film.blogspot.com eller Går bra vilket som... Finns på Twitter. Snabla, nu pratar vi film. Ja. Finns på Google Plus, nu pratar vi film. Finns på Instagram, tror jag. Ja. N nu pratar vi film. Finns på Youtube till och med, nu pratar vi film. Ja. Ja, men överallt som jag överallt. vill säga. Överallt. Eh, och eh, eh, lämna itunes recensioner. Ja. Fa och faktiskt, vi ska säga så här att... Eh, Följ oss, kommentera, lämna itunes recensioner. Ja. Eh, Per, 76, från eh, Filmpodden, han eh, sa ju det att får vi en recession där på iTunes så blir det en svensk... Eh, svensk Vad Svenskifierad? Ja, ljudvision av eh, Star Wars 7 -trailern. Och eh, vi har allt fått en eh, recession av eh, Blomman. Som han sa i avsnittet när han var med så sa han att... Eh, det går att ordna. Han ordnade det. Här, så vi hade fått in den där. Mm. Eh, jag har inte det framme så jag läser inte upp den. Eh, men eh, så det kommer bli en. Vi ska bara få tid. Mm. Eh, eller det, Den ska spelas in när vi träffas alla tre. Mm. För det är ju mycket enklare att spela in det då än att... Så det kommer ta lite tid men den kommer komma. Det kommer i år. Ja, kommer innan sjuan kommer också. Ja. Det kan vi ihåg. Och det blir Norden, eh, nya trejlen kanske. Vi får se. Eh, svamme, svamme där igen. Eh, nej, det var det. Mm. Så, nej, men, så eh, vi säga hej då då? Ja. Ja, då säger vi hej då. Tack och hej. yippie